Det, det, det er sikkert det av de andre som har fulgt etter oss Det skal vi fort vinne ut ja. det, um. Hallo? Er det noen her? Hey. Sonja? Lillian? Mørk? Hallo? Hva var det? Nei, det var vel bare et dyr Det dyr en hare, eller noe? Det må i hvert fall ha vært en stor hare. Ja, uansett, jeg foreslår at vi kommer oss tilbake til hytta nå før det blir for mørkt. Ja. Så, kom sånn. Ja, ja, ja, ja, kom. Skal vi la vinduet stå oppe? Nej det skal alldeles ikke stå oppe. Det skal lukkes. Det lukkes og stenges på forsvarlig vis. Så. Vi går til sengs allerede ved elvetiden. Vi er trett og sliten alle sammen. Det skyldes vel landluften. Så. Ah, det er Bernard. Ja, hva er det for noe? Du har sett litt bekymret ut i kveld, du, Skatt. Ja, jeg begynner å bli litt engstelig. Begynner å bli, ja. Selv har jeg vært engstelig hele om den galle morgenen som går løs her. Det, det er Lilian. Ja vel. Ja, vet du, har lagt merke til at hun har en tendens til å stikke seg med en bugge siden vi kom opp hit. Jeg skjønner ikke riktig hva som foregår, men jeg tror ikke at Harald liker det noe særlig. Nei. Men det jeg tänkte på, hun er, hun er så fryktlig opprevet. Ja. Ja, men hon uppförde sig temligt märkligt bort vid kärniformeln och så hade ett et urglyd uttryck i ansiktet som om hon var ett helt annat sted. Men hon har jo alltid varit lite nervös så altså det blir ju konstigt att bli bättre efter att Björn har dött. det är mer än bara det Bernard. Det är något annat också. Nå helt nytt, något som jag inte har sett hos henne för. Hon verkar rädd ja. som om hon åt tror henne. Samtidigt ja, vad ska jag kalla det? Forventningsfull. Forventningsfull? Ja. ja, eller som en venter på noe i hvert fall. Jeg er virkelig redd for at det skal skje noe. Skje noe? Hva skulle det være da? Sånn, ja. Det er vel ikke blitt ordroisk. Gud vet. Men i alle fall er jeg for første gang litt redd. Jeg tror kan komme til å skje noe. Hun er, hun er trygg her som med oss. Ikke tenk mer på det da, for da får du bare ikke sove. Vær så snø. Nei. Jeg skal prøve å la være. God natta. Ja, god natta. Men det er ikke Sonja som blir liggende våken. Det er jeg. Det er en vakker natt, en svalve modig duft av høst. Og jeg blir liggende å betrakte stjernehimmelen og den store målen som står om hyggelig i den øverste vinduesruten til venstre. Den hviler på den hvitmatte listen, ligner en sølt av lørken på et stativ. Det er helt stille i huset. Bare nå da gisper og de i de morkne veggene. Og har nesten sovnet da... Hva? Sånn ja, er, er det vokken? Mm. Sånn ja, sånn ja. Hører du det? Hva Det Hør. høres ut som det kommer fra Lilians rom. Jeg hører ingenting nå. Moment, vent, vent. Det, det, det er ikke nødt til peisestuen. Kanskje du på do eller noe? ut? Da kanskje kan se henne fra vinduet. Oi, hun er ute på veien. I bare nattkjolen. Herregud, det ser ut som hun går mot kjerne. Mot kjerne? Vi må stoppe henne. Fort! Vi kaster på oss noen klær i full fart og kommer oss ut. Vi kan skimte Lilian mellom trærne et par hundre meter foran oss. Hun går ikke. Hun glir og går med strakt ut. Uten noen levende rytme i kroppen. Hun beveger seg som i transe.